Galezii, englezii și rușii au câte un singur punct. O să avem emoții mari de tot, Duminic. De ce? Mari de tot. Că am văzut aseară prima repriză a meciului Albania-Franța și am văzut acum dimineață și rezumatul pentru că am adormit aseară, nu am mai putut să duc meciul până la sfârșit. Și albanezii sunt răi, sunt răi, joacă bine, sunt ațoși, cum se spune... În fotbalul ăsta fie foarte greu de dovedit, iar antrenorul lor, italianul Biasi, a spus că își dorește foarte mult să reușească să-și marcheze în ultimul meci din grupă cel cu România, iar ei au la fel de mari șanse ca și noi să ocupe locul al treilea, adică o victorie le-ar aduce în proporție destul de mare locul 3 Deci, deci cum francezii... Deci, Aștia, auzi, le-au dat gol Abia în minutul 89 și în prelungiri Le-au dat două Da, au da, lăsat da, cu senzația Franța, că... Mamă. Franța a dominat, dar n-a reușit să tragă pe poartă Au tras numai pe lângă da. și, când când au reușit, au răușit, și când au reușit... când Au Au dat două da, A nu fost -a o fază de aia tipic românească pentru albanez știi? Adică au luat gol la o fază O centrare în care a rămas Griezman. Griezman a rămas nemarcat și a dat cu capul gol din 6 deci, metri. Și și o francizie să dea gol așa în ultimul da. minut. ce naiba. Dar abia la ăștia e o dramă, știi? Că na, sunt gazdă, au un super lot, așteptări foarte mari la ei, na ce... că ce bat presiune e noi. până la urmă suntem chiar bine. Eu rămân la părerea că plecăm în avantaj în meciul cu Albania. Da. În sensul în care vom avea un penalty oricum. Da. Dacă punem apărarea la punct și nu luăm gol, meciul e, e câștigat. Eu zic să vorbim pe de meciul de aseară într-o intervenție separată. Părerea mea, că avem multe de spus. Bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență, cu tine. Deci de minute ascultați Europa FM Bună dimineața Am găsit soluția pentru un trafic Lejer în București uh, Meci Organizarea câte unui meci de ah. euro Cu România uh -huh. fiecare seară Sau măcar o dată la două seri ier pe la nu voi vă uitat la meci, a zisut meci da. integral bănuiesc. Da. Da, iar ieri după 7 la 8 când încă în București e nenorocire, în erau străzi aproape goale. Aha. normal. Toată lumea era la meci. Deci ce da, am să la Fira dacă v-ați trezit în dimineața asta? Faceți da. meciuri. Uh, faceți organizați meciuri la, da, la, la orele astea de, de trafic de vârf, la 6-7 da, da. când dacă e la 10 dimineața. La... Poate să pună și pe la 8 dimineața. Da, uite, da. vezi dacă rapidul n ar fi da faliment. Fac, băgau la matineu ceva. Da. Eu sunt curios <laughs> ce audiență o să facă Meciul de deschidere cu Franța a făcut Istorie Băi, a făcut niște audiențe absolut record la TV da. Deci ProTV a avut share undeva la 70% Adică cotă da. de piață da. Adică mai, mai mult de două din... din trei televizoare Care erau deschise da. la ora aceea în România Erau deschise pe meci Așa e Zici, ului, eu n-am crezut că după surprize, surprize va mai face cineva audiențe de genul ăla Totul soi de surprize, surprize, numai că se termină prost da. de obicei cu echipa României da. Deși da. eu ieri am avut unele speranțe când am văzut penaltiul, al doilea penalti al, al campionatului. campionatului tot pentru România Mamă zic, de data asta apoi a nimerit combinația câștigătoare de pupaticoane deci, în ordinea corectă, și zic, băi, dar n-a ținut, măi, minunea n-a ținut decât. la minutul 57. Da. Da. În primul rând, mulțumesc pe mă, felicitări, că am zis că 1 nu Felicitări, Luca. m duca. aici, da. mulțumesc deci, frumos. Păi, m a forța să zic 3-2. Da. În al doilea rând, e bine că a căzut un mit, știi? Ăla că ne fur arbitri. Că uite, un arbitru da. ungur și un arbitru rus... Ne-au dat câte un penalti la euro în momente importante ale mea, adică nu ne-a dat penalti la 5-0 pentru a Ar fi dat de milă. Deci sperăm să încetăm cu plânsul cu arbitrii. Acum, da. în ceea ce privește meciul de aseară, din păcate, prea multe nu sunt despus. spus. Băi da, e o diferență totuși între echipa de, din deschidere și asta de ele, adică au jucat cu totul altceva. 4 schimbări în primul 11. Eu zic că meciul a început la fel de bine cum a început și meciul cu Franța, da, da, ținu -mă mai puțin. Poate, ba nu, poate a ținut chiar un pic mai mult, ca a mai avut și să barea aia, iar prima repriză mie chiar mi-a plăcut ce a jucat România. Oricum, trebuie să plecăm de la premiza că ne-am depășit condiția. Dacă toată lumea, până să ajungem acolo, a că nu merităm să ajungem, să lăsăm autobuzul pe că plecăm repede, glumițe, <gătări> chestii socotele. Inclusiv e... noi am glumit. Hai ha, să bă, asta da, e has de necaz. Ce facem da, noi, așa, genul da, România. puiul jos puiul... Datapuiu... Ne-am depășit condiția. În să, în să că sensul -am că n-am mâncat bătaie crânge. Până la urmă am făcut un egal cu Elveția, care, ca lot, e clar peste noi, deci fără niciun dubiu. Așa. Cu Franța am pierdut onorabil și cu o mică doză de neșansă, să zic așa, dar aseară, uite, vezi, toate problemele ies la iveală și n-ai cum să le ascunzi, indiferent ce faci. Problema esențială e lipsa de formă fizică a jucătorilor noștri, care cad în repriza a doua, aproape matematic, și asta pentru că prepelițe rezervă la Ludogoreț-Rasgrad. Chipciu a avut un sezon slab la Steaua. Bogdan Stancu joacă prin Turcia. Keseru la Rasgrad. Joacă la echipe slabe, mulți dintre ei nu joacă deloc. Dalibec unde joacă? Alibek joacă la astra, dar uite, Alibek n-a intrat aseară. Acum, bine, nu Era știi că... Dată... De... Era la tutungerie. Da. Sigur, <laughs> sunt discuții mereu, știi? Adică, după meciul de aseară, imediat au început discuțiile. Dom'le, dar ce-a căutat cheșerul de ce n-a jucat Alibek? Da, dar ce a, Keshiru, ce -a, Beck, da, ce a, a cu clasici. Torje și n-a jucat cu Popa? Astea sunt chestii și de bucătărie internă, nu știi ce vede Iordănescu la antrenamente. Poate unul se simte rău în ziua aia, poate, poate nu are vede. chef, poate n-a fumat destul, poate <laughs> nu știu, ceva. Și atunci astea sunt, sunt criterii discutabile și batem câmpii una peste Normal alta, că când vorbim de, de selecție. Deci tu ești înclinat să-i scuzi, asta înțeleg de la tine. Eu sunt înclinat să-i scuz pentru Sau. că alta pot, alta timp cât tu nu joci în sezon la echipa de club regulat, mm -hmm. Noi cum știi cum e cum, uite, că George acum e maratonist, mai nou da? da. E, când alergi zi de zi, când vine ziua maratonului, Alegi. îl termini liniștit. Da. Rămâne de văzut cu ce performanță. A, deci să Când alezi o dată pe lună și te duci la maraton, te bucur că scapi fără infarct. Te bucur dacă reușești da. să-l termini pe maraton? Da, reușești, da. da, da ce sport? Lipsa de antrenament și de exercițiu. Da, că am o întrebare, că ai văzut, eu n-am văzut nimic din Franța-Albania. Um, albanezii ăia mai joacă așa sau. Problema e, eu am zis-o din capul locului, că cel mai rău mi-e frică de meciul cu Albania. Pentru că în meciul cu Albania nu mai ai postura aia de victimă care dacă face ceva e binevenit. E da, scuzat. Te joci de la egal la egal cu ei și oamenii sunt foarte ațoși. I-am văzut seară sunt foarte, foarte răi. Adică au jucat și ei tot cam în stilul nostru cu Franța, dar cu o doză în plus de agresivitate. Nu sunt tehnici, nu au mijloace, nu prea știu să dribleze, nu e cine știe ce de capul lor din punct de vedere calitativ. În schimb sunt foarte bătăioși Aha. și mi-e frică să nu ne dea gol Sadicu. Sadicu? Cine? Da. Sadicu, mă, numărul 10 de la Albania, numele lui este Sadicu cu K, Sadicu. <laughs> Întrebarea din iniți. Bine în titlul din ziare, ne-a omorit Sadi. <laughs> <laughs> La da. mai... Stan... Stancu a dat gol sau Stancu a dat din penalti. Stancu cel mai contestat jucător, vă spun eu, din echipa națională. Toată lumea îl detestă pe Stancu. Cu cine vorbești, dar ce -o da, ce-o căutat, ai... cu Stancu, dar să nu lea la euro. Liniș... E, uite că Stancu a dat gol. goluri vă un și -a pic fost foarte activ. liniștiți vă un pic. Are două goluri date. Cristiano Ronaldo n-a dat niciun gol. Da, asta vreau e să spun. E Bine, le-a dat din penalti, nu contează, dar oricum a fost un jucător cam cel mai vioi din echipa noastră. Hai mai, dacă mai. Mai 3-4 penaltiuri, de asta ajungem de Spun Spuneți-ne și voi, cum ați văzut meciul de seară. Da, întrebare întrebarea dimineație e Cum ți s a părut meciul. Asta da. e La 1.769, scrieți, -ne, scrieți ne pe pagina de Facebook Europa FM, cum vi s-a părut meciul de seară, povestim ce ne povestiți voi la radio în dimineața asta. Că noi. Ne-au obișnuit să ne dăm cu părerea. Da, mie mi s-a părut foarte îmbelșugat, pentru că eu l-am văzut cu prietenul nostru, Vladionescu de la așcoli așa. de televiziune, care e partenerul nostru și cu o și a avut videoproiector și Vladionescu face o ciorbă de burtă genială, îți garantez, senzațională. Și am mediul pauză... a fost minunat. Deci asta a fost problema, că în pauză ne-am pierdut concentrarea, că am mâncat ciorbă de burtă, înțeleg, și cu burțile pline n-am mai putut susține de pe peluză, așa cum... Asta mulțumesc. cred că Aici cred că am greșit. Da, e ai greșit. Da, duminică nu mai mancam ciorbă de, de băut. târziu, meciul la 10, dacă Asta, greu. Rămânem doar la mici. 1-7-6-9, scrie-te cum vi s-a meciul, la fel și pe pagina de Facebook. În rest nu de bine, avem 2400 de euro la Dulus sau nimic astăzi. Și evident, dacă auziți întâmplător semnalul de concurs, știți bine, dacă știți parola zilei, puteți câștiga o vacanță în fiecare zi, deci și astăzi.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 Jurnalul motanului Bacon, Francis Bacon. Ziua 536. Încă o zi gălăgioasă cu colegii de apartament. Ne-am la mașină, ne-am la mașină. Mamă, ce mașină! băiatul băiatule, dar numai asta aud. Hai, dragă, pe balcon să vedem ce mașină. Așa, camion. Nu cred că asta, ăsta? Suv, rablă, banală, suv. Pă, ce gustură în cartierul asta? Opa, altceva? Hello, beautiful!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 Mă no, cum e, o nicăi? Sunie! Sunie! Sunie bine! cunie, sunie! Mă mută vaca jos de pe coperiș, ca până Și odată dată s-a nascut când eu zic, ca mai bune țigle! Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. La Emag cumper orice laptop cu Windows 10 și primești cadou Office 365 și 1 TB stocare în cloud. Comanda acum laptop ASUS X540LA cu Windows 10, procesor Intel, COI3, 4 GB RAM și hardis de 1 TB la doar 1799,99 lei. Emag online, parfumul simplu.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 mai Ai ales Europa FM. De și așa mai parte de state. Până spre seara ascultam Europa FM. George Zafiou, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult. Păi, ea ascultă fiecare zi muzica, știri. Europa FM la știrile. Nu-mi place să știu ce se întâmplă nume. lume. Așa sunt eu informat în fiecare zi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața, 7 și 35 de minute, busy day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise. Bună dimineața și bine v-am găsit. Probabil decizia Curții Constituționale de dezincriminare a abuzului în serviciu va crea haos în justiție, mai ales până la motivare, dar și după aceea vruna în doi. Onorații judecători au luat decizia să admită, excepția de a articolului din codul penal, ridicată de Alina Abica și alți corupți, dar au dat o sentință scăldată, așa, pe care eu pot să vi-o explic cum pot eu mai bine și mai scurt.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 Am văzut-o pe doamna Bica la televizor susținând că nu a cerut dezincriminarea abuzului. Bineînțeles că n-a cerut chiar asta, a cerut să constate Curtea Constituțională că, așa cum este formulat articolul, atât în noul cât și în vechiul cod penal, ar fi neclar. Că ce înseamnă adică să faci un abuz prin îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor tale de funcționar? Adică dacă doamna Bica, în calitate de membru al conducerii ANRPE, n-a băgat de seamă cu un evaluator și a bătut joc de statul român cu vreo 50 de milioane de euro, evaluând grosier un teren, asta înseamnă ce? care e partea defectuoasă aici? Scrie în vreo lege că doamna Bica trebuie să facă diferența între mere și pere sau între un teren agricol și un teren din București? Se sesizează diferența? Curtea Constituțională crede că legea trebuie să spună clar că doamna Bica a fost abuzivă, nu proastă. Haideți să vă dau câteva detalii tehnice acum. Curtea asta Constituțională a spus că admite excepția doamnei Bica în sensul în care articolul privind abuzul în serviciu se referă la altceva decât la încălcarea unei legi. Punct. Și e cam așa. În nicio lege nu vei găsi descrisă fapta de a confunda ca valoare un teren agricol cu unul rezidențial. Bica n-a cerut explicit desincriminarea în fața Curții Constituționale și nici Curtea nu a dat un în mod explicit. În schimb, în legea de punere în aplicare a noului cod penal din 2012, legea asta să știți, se spune în mod clar și este că prin modificarea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, adică inclusiv a modului de reglementare a faptei, dar și a formei de vinovăție, se dezincriminează fapta pe legea nouă, adică pe noul cod penal. Mai pe românește, asta înseamnă că nu Curtea Constituțională a dezincriminat abuzul, ci legea de punere în vigoare a noului cod penal, aia de acum 4 ani. Judecătorii n-au făcut decât să modifice articolul, astfel încât acesta să poată fi desfințat de avocați în instanțe. Probabil cei de la DNA nu vor comenta nimic deocamdată, cel puțin nu până la motivarea curții, iar aceea cine știe când va veni. Doamnelor și domnilor, în următorul an, probabil mii de corupți vor pleca din pușcării, într-un mod aproape previzibil această uriașă coaliție a corupților. Am învins. Pe noi ne am învins. Moi siguran Busy Day la unu -și un sfert, Moi siguran vă așteaptă pentru România în direct la Europa FM. În doar 3 minute și jumătate citim mesajele primite de la voi în această dimineață. Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Rest, rest your head, close your eyes, you alright. Just lay down, to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're alright, you're alright. Take off my clothes. Oh, bless me, father. Don't bless me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 Domn Bissaușai, so 7 și 41 de minute, ascultați Europa FM, întrebarea dimineții, cum vi s-a părut meciul de asără cu Elveția? Fiesa asta, dom Bissaușai, so nu fiat atât de timid, e dedicație pentru ai noștri, a? Pentru ai noștri, normal. <laughs> Ali Bec mi s-a părut cel mai infipt adică <laughs> da. el chiar n-a avut nicio uh, jenă în a duce până la capăt misiunea pe care uh, a avut-o. Să mai trag eu un fum. Uh, întrebarea dimineții era cum vi s-a părut meciul... Albania ne va rupe, spune Florin din București Ca o concluzie după meciul de aseară mă rog, Meci fiu foarte fiu. slab Cătălin din Brașov, albanezii ne dau Minim 3 la 0 da, Care zi, meci se da întreabă 8. altcineva Pierdere de timp, spune Florin din Alba Iulia Am vrut, dar n-am putut N-avem cu cine Asta. Repeliță titular la națională Chiar n-avem cu cine, spune Florinel din Bistrița Vezi? România a jucat prost. N avem nicio șansă cu restul echipelor mai mari. Și fraților, unde e sunt Mărtean? Se întreabă Cosmin, sunt Sfântul sunt mărteane, Gheorghe. Sîrta bătrân. Ă uh, varză cu cărnați. Noi varză cărnații. cârnații. Marianne, ce mai italienii nu-s bătrân, ce? I-am bătut de sau pe noi. Uh, mai, mă rog, Andrei. Da, joacă în Italia, știi? Italienii <laughs> joacă într-un campionat tare, Sunt Sîrteanii și Bătrân joacă și în Arabia. Deci dezastru, catastrofă. România nu are jucători de viteză pentru 90 de minute. Asta cu Albania vom lua bătaie ca la Verdun, spune Mihai din Timișoara. La Verdun a fost mă cer reciproc. Da. <laughs> dacă o să bătaie de... ca la Turtucaia. Mie cel mai frustrant scenariu ar fi un egal cu Albania care să le scoată pe amândouă da. din, din spus, jocul ăsta, da. Deci, e cel mai probabil scor fi... după părerea că Măcar dacă pierzi, pierzi, ok. Dar să faci un egal și să nu prinzi locul 3 că fac alții mai mult de două puncte da. de pe locul 3. Dacă trecem de grupe se numește noroc spune Tony din Iași. Avem o echipă care n-are ce căuta la euro. Uh, echipe slabe, echipele Mai slabe trebuie înșelții. să părăsească a. competiția. Lasă-ne tata Puiu. Cine? Irlanda uh, de Nord, Albania... Jucători <laughs> obosiți fără ales. vlagă și fără personalitate. Un antrenor depășit, fără viziune reală asupra fotbalului modern, spune Ioan din Târgu Mureș. Băi, Puiu așa depășit cu mine, până la urmă a reușit să facă ceva treabă, din punctul meu de vedere. A fost inspirat cu Chipciu, care a scos penaltiul și care a mai avut niște incursiuni bune în prima repriză. Sigur, a greșit pormă la gol că așa se întâmplă la noi. Vaca de întotdeauna cu piciorul în că... Au jucat cum joacă versul. un picior de damă într-o cizmă numărul 46. Cheseru n-a nimerit-o loc Cheseru da? n-a da, fost în meci deloc. A fost o fază cu Bogdan Stancu în prima repriză când Bogdan Stancu se duce undeva în, în tușă și reușește să recupereze o minge, pe acolo pasează în careu și îl prinde pe cheșerul pe călcăie, ca așa expresia Bărzu nu bărzu. zici că e bârzu, pardon, Sorin din București spune așa, mai bine vedeam în reluare meciul de Liga a doua, Pojorâta cu Rapid Voi ce, ce greu e totuși să fii antrenor de fotbal în țara asta Nu e greu, dacă ai câștigat, ești trege, dacă nu, adică, nu la revedere. Nu, dar știi nu, cum e, gândești... dacă intra bara lui Săpunaru da, și 20 și 0 și 4, n 2-1 Gata, domne, mergem cel puțin semifinală. Da, dar noi ce... suntem la meserie, Băi, dacă, terminăm, sunt dacă terminăm, pe locul 3, zicei, și ieri că e posibil să jucăm cu Germania. Da. Eu zic că asta Aura, e destinul nostru Să terminăm pe trei, batem Germania Și mergem până în finală Omorâm Germania, nu o batem, <laughs> batem pe Sunt slabe anul ăsta da, Întoarce, da. Întoarcem armele, cred <laughs> în fel. Da. Bă, sunt, Deci mesajele nimeni domne, nu zice, nimeni nu ia apărarea națională Pe bune, sâmbătă dimineață Toată lumea era entuziasm a, Ce frumos, România, da, da, ce da, bine da, da. Am pierdut onorabil, ghinion, nu știu Acum după meciul pe ăsta Noi nu trebuia să vă bazați, că le-a dus Adi la... da. După meciul ăsta în care am scos un punct adică. A da. un pas Bine, așa așa așa și prost. Mesajele pe Facebook, fiind pe Facebook și oamenii sunt cu tastatură și nu știu ce, sunt mai detaliate, mai lungi, mai nenorocire. Florin Adrian zice că mergi la un turneu final, citesc numai pasaje, că mesajele da, sunt da, da. lungi, că mergi la un turneu final cu speranța să nu te faci de râs, n-ai cum să câștigi nimic. Albertino, Zice, nu se supărat că n-am câștigat, doar dezgustat să văd jucători care pierd mingea și efectiv rămân pe loc. Sândel zice, noi românii avem o problemă, nu de natură fizică, mai degrabă psihică, de multe ori laudele ne fac mai mult rău decât bine. Așa, Adrian Nerțan zice, s-a dat cu stângul în dreptul la greu, un lucru e clar, ne-am depășit condiția cu Franța, astăzi ne-am revenit, sunt băieții noștri, până la ora meciului cu Albania. Ne revenim da, da, da, i-am da. recunoscut, practic. Da. Bogdan, prea românesc, prea ca la țară, relaxare totală la doar un gol diferență, n-au rezistență fizică, în locul lui tata Puiu i-aș alerga la antrenamente, de la ar ochii. Nu se Bă, face urea, așa, degeaba. condiția fizică exact. nu se face în cantonament cu național în două săptămâni. Da. da. Ce mai avem? O grămadă. Radu, toți, dar toți tratau echipa de parcă uh, era, era unul pe moarte conectat la aparate. Cred că și-au și -au depășit așteptările. Gelu, și Gelu zice, ne bate Albania de neascultă cu urechia. Cred că tata Puiu trebuie să-l titularizeze pe Arsenie Boca încă din primul minut. <laughs> Forza Suceava comentează și el. Ăla n-a fost meci, doar niște foși actuali fece iști îmbrăcați în galben. Nu puteau face mai mult nici dacă era Arsenie Boca pe bancă. Florinzi ce eu zic că băieții n-au mai fumat nimic la vestiar în pauză, rezultatul s-a văzut. Așa, ce mai avem? Uh, Costel. A, ah, uite domne, cineva mai pozitiv. Am văzut o echipă națională ambițioasă, dornică de a ieși din grupă. Drumul spre casa așa începe, ha. Deci. <laughs> Doro, am fost penibili întotdeauna așteptăm jocul rezultatelor, stăm la mâna altora. Da, și pe mine mă enervează chestia asta îngrozitor. Pe bune, deci Dar mă nu enervează... mai stăm la mâna nimănui, pentru că puțin. e la mâna noastră să jucăm, să batem Albania și să ne da, da, da, mai nu, departe. Nu, nu de de da, da, da, lasă-mă, te rog frumos, deci întotdeauna echipa României, mă refer la naționala de fotbal. Întotdeauna ajungem, ce zicea Luca la meciul ultimei șanse. Acum da, da, niciodată, da, da, da. toți pe ei și albanezii tot la ultima șansă să. Da, dar mă lasă, nu mă interesează albanezii. Eu zic dai noștri. Bă, dar întotdeauna toate meciurile și în calificări și dacă ajungem la vreun turneu toate, băi, n-am putut să-i batem, n-am putut să ne calificăm, de fapt, să ieșim din grupe în primul meci, în al doilea, să facem un rezultat. Întotdeauna ajungem la ultimul și după aia stăm, așteptăm. Poate dacă ăia mănâncă bătaie de la ceilalți. Aici nu avem noroc. Nu vezi că ne revenim și scorul arată că jucăm tot mai bine. Dacă jucam cu Franța acum, a duminică, îi rupeam. Jur că-i rupem. Așa și ar zice cineva după toate meciurile astea Până la urmă e doar un joc de fotbal Și cu asta basta Vank, așa și ascultăm în deșteptarea 7 și 47 de minute Bună dimineața, prieteni Ce nu merge bine emoțional Am sufletul Bine de extraveral Noi do' ne vedem De patuse. Facem schimb de prea multe părere Răptarea mi-am pierdut Așa mi-o la toamne, multe milioane, multe milioane. Așa și ce dacă stau la coadă, pentru fericire o viață întreagă, o să stau la reț și pentru tine, și o să stau și tine.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 Că ei erau griji cu cei din Arizona și cei din Barcelona. Bă, probleme cu gramara, toți și din ora. Ce dacă stau la cuale pentru fericire o viață întreagă? O să stau la rădăcini pentru tine și o să zău și tine. Așa și ce dacă stau la cuale pentru fericire o viață întreagă? O să stau la pentru 7.50 de minute, bună dimineața, Radu Constantinescu! Bună dimineața, bună dimineața, Salutată, Radu. Radu! Radu e la Sibiu, e în piața mică, sunt convins că seara, i-ar fi băgat repede, așa, măcar de la pauză, pe Mateuț, pe Rednic și pe, pe Andone. Hagi, în primul rând, și Hagi Hagi. a bătut Elveția a la 36 de ani, dacă mi-a duc eu aminte, bine aminte, dar asta este, din păcate, trăim în continuare din aminte. Așa dar, este, Da, când era mai tânăr, Hagi l-a și omorât elveția la... Mondialul din 94, așa că el și-a luat revanșa. Eu cineva supărat acolo, nu Te invită la Sibiu să-ți treacă, e o vreme superbă. Am ajuns în aceste momente cu Caravana Europa FM chiar în piața mică. Eu salut și pe colegii mei prezenți la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu și sper să ne întâlnim și cu ascultătorii noștri, și în mod sigur ne vom întâlni, pentru cănii de aniversare, 16 ani de Europa FM, să în această dimineață în deșteptarea în Sibiu. Deci împărțiți că și astăzi unde plecați din Sibiu? În Albania. Să facem în Pitești. În Pitești. De la ora 16, apoi vom merge până în Craiova pentru întâlnirea de mâine dimineață din matinaj. Super frumos. Uh -huh. Vă așteptăm acasă. Radu Constantinescu e în turneu. Când și aia cu inelul? <laughs> Bine, mergem la Jilava de la Sibiu? Mergem la Jilava, da. Ce se mai întâmplă la Jilava? Domnule, din ciclu avem o știre. Din ciclu penale, avem penal, votăm. Primarul din Jilava a fost reținut pentru o mită de peste 5 milioane de lei noi. Adică 50 de miliarde de lei vechi, dacă mm -hmm. mai calculează mm -hmm. cineva așa. Bă, 5 milioane. Acum... Situația este următoarea Ăsta e primarul proaspăt reales Al comunei Jilava din marginea Bucureștiului Și după ce s-a reales L-au agățat că a luat Mită 5 milioane De, de, de... o, fi, o, da. o fi au fi L-au prins bucuros da. cu zâmbetul pe buze Bine, acum știi, te gândești că dacă pe vremuri Băi, pe vremuri era așa bă, dacă furai un milion de dolari A doua zi plecai la capătul lumii Mhm uh -huh. Pe insulă exotică, ăștia rămân să mai fure până în hață de neau. Da mă, Vlad, dar ce mai milion milionul în ziua de azi? Adică, da. un milion. Bun. Te faci de râs. Deci, mă rog, hai să zicem, un primar care a luat mită, de ce dăm noi știrea asta? Mare chestie, adică, știi, sunt o grămadă de ăștia. Pentru că domnul primar ăsta de la Jilava a depus jurământul după alegerile din 2012, deci precedentele, din arest. Că și atunci fusese săltat de procurori. Eu o tradiție, cred, la alege, să fii după gratii. foarte noroc pentru da, următoarele. Da, da, da, da. Bun, deci atunci să arestați sub acuzații. De ce să vezi luare de mită, ca și acum? Băi, ziua critiței penale la Jilava, înțelegeți? Arestarea de atunci a continuat după aia cu un proces penal, evident, care i-a și adus o condamnare de 7 ani de închisoare Sentință cu executare Dar nu e definitivă deocamdată Și de-aia a putut participa la alegerile astea mm -hmm. Deci asta are o condamnare În primă instanță de șapte ani de închisoare Că Pentru luare de mită da, Vrea să adune mai multe știi? În 2012 a depus jurământul da. După gratii A luat pușcărie Și ce au făcut locuitorii din Jilava? L-au votat și ăsta a fost din nou săltat de procurori Pentru luare de mită Pe de asta Bă. îl votează, ca să-l tot să aresteze. Da, Poate văzut vă tot... joc de el, de fapt poate Așa e Deci <laughs> Înțelegi? De Eu cred că asta e justificarea da, Să scape votul. definitiv de el Când e câte unul de ăsta îl votează de nou Ia mă, este mai prindă odată Da -ai furat. Deci este de neînțeles pe cuvântul meu. eu nu pot să înțeleg chestiile astea, și da? lava. Asta, 2016. asta e 2016. Sara România. <laughs> 7:54 avem știri la ora 8, rămâneți cu noi. După ora 8, Republica Fantastică România și nu uitați, dacă știți parola, dacă auziți semnalul, poate câștigați o vacanță în această dimineață. La mare! Let's go, Vara asta ocupăm marea.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 Cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Aer condiționat inverter, 12.000 BTU, clasă energetică A++ la doar 1.098 lei și greție de exterior, sare și piper la doar 20,07 lei metru pătrat.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 Ioana brăstor capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vremea va continua să se încălzească, devină calduri călduroase în jumătatea de sud a țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 32 în lunga Dunării. Va fi chiar mai cald în extremitatea de sud-vest a țării. După amiază și spre seară vor fi ploi de scurtă durată în nord-vest și la munte. O zi caldă va fi astăzi și în capitală. Maxima ajunge la 31, chiar 32 de grade. Decizia Curții Constituționale, abuzul în serviciu rămâne incriminat, dar cu precizări legate de definirea infracțiunii. Defectuos trebuie să înseamnă încălcarea legii. Judecătorii Curții urmează să publice în perioada următoare argumentele hotărârii. Niciun dosar aflat în lucru nu va fi afectat de decizia CCR, a declarat ieri Petre Lăzăroiu, judecător la Curtea Constituțională. Tot el a precizat că nu este obligatoriu ca executivul sau Parlamentul să revizuiască legislația în vigoare astfel încât codul penal să conțină definiția arătată de Curtea Constituțională însă judecătorii trebuie să țină cont de noua regulă. Potrivit laurei Stefan, Ștefan, a organizației Expert Forum, hotărârea CCR insistă asupra importanței pe care o are legislația primară, cea care stabilește regulile după care funcționează instituțiile publice. Nu se spune că trebuie să ne aflăm în fața unor încălcări grave ale legislației, legislației primare, pentru a vorbi despre îndeplinire defectoasă. defectuoasă. Dacă ne uităm și la practica judiciară până acum, Întotdeauna procurorii fac trimitere și la prevederile legale care au fost încălcate de către funcționarii publici sau oficialii publici miș în judecată uh, pentru abuzul serviciu. Bun, dar în condițiile acestea nu ne putem trezi în situația în care două instanțe diferite în cazuri asemănătoare iau hotărâri diametral opuse? Acum, practica neunitară în România nu este o chestiune nouă și am avut cazuri de soluții diferite pronunțate din instanțele de judecată, cred că există instrumente de a practicii în cadrul sistemului judiciar românesc și cred că, dacă va fi nevoie, acestea vor fi folosite. Dar practica judiciară de până acum tocmai pe această idee a fost construită și anume pe faptul că pentru a ne afla în fața unui abuz în serviciu trebuie să vorbim despre o normă legală care a fost încălcată de către funcționalul public, nu doar despre nici nereguli, acelea nu sunt sancționate uh, penal. Am ascultat-o pe Laura Ștefan, membră a organizației Expert Forum. Deputatul PSD Constantin Niț a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență atunci când era ministru al energiei, ar fi primit de la un om de afaceri denunțător 30.000 de euro și peste 300.000 de lei ca să intervină la primarul unui oraș pentru atribuirea unui contract. Banii au fost folosiți în mare parte pentru diverse cheltuieli ale organizației județene a PSD, arată anchetatorii. Constantin Niț a fost pus sub control judiciar pe o cauțiune de 150.000 de lei, S-a pus sechestru asigurator și pe imobile aflate în proprietatea lui până la valoare de 436.000 de lei. Șapte bărbați care vindeau droguri în licee din orașul Găiești din județul s au fost arestați. Procurorii avertizează că în anumite școli consumul de droguri a devenit un fenomen de masă. Cei care cumpărau sau consumau stupefiantele erau elevi de liceu aprovizionați de către traficanți la 2-3 zile. Unul dintre consumatori a intrat în comă. În Statele Unite, în orașul Orlando, a fost găsit trupul al trup de 2 ani tras de un aligator în apele unui lac artificial situat în apropierea unui parc de distracții. Copilul pare că s-a înnecat, spun autoritățile. Detalia aflăm de la Lucian Popescu. Trupul băiatului a fost găsit de o echipă de scafandri într-o lagună aflată lângă un hotel Walt Disney World, după cum relatează CNN. Autopsia urmează să confirme, însă tinse nummăndoesc că băiatul a fost înnecat de aligator, spune șeriful din zonă. Micuțul se afla cu familia la un film în aer liber în momentul în care a intrat în apă și a fost prins de un aligator. Îngroziți, părinții au sărit în apă încercând să deschidă gura crocodilului însă fără niciun rezultat. Căutarea băiatului a început imediat după iar Disney a închis toate plajele din zonă ca măsură de precauție în urma atacului. Epava avionului egiptean care a dispărutul în anul trecut a fost găsită în Marea Mediterană, au anunțat aseară anchetatorii egipteni. Mai multe locuri în care se află bucăți din aparatul de zbor au fost identificate. 66 de persoane se aflau la bordul aeronavei Airbus A320 în momentul în care s-a prăbușit pe 19 mai, în timp ce efectua o cursă de la Paris la Cairo. Cauza prăbușirii avionului este în continuare un mister. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Accidentările lui Pintili și Raț au dat peste capă planul tactic al lui Anghelie Ordănescu în meciul de aseară cu Elveția, a încheiat la egalitate 1-1. Cei doi au fost înlocuiți în repriza a secundă, când selecționerul și-ar fi dorit ca tricolorii să mai marcheze măcar o dată. După meciul cu Franța, ne-am propus în tot ceea ce am făcut să jucăm și să câștigăm acest meci. De altfel, în pauza dintre cele două reprize, le-am cerut expres jucătorilor să nu facă pasul înapoi, să nu să mențină rezultatul. Am vrut să închidem jocul până golul 2. Nu am reușit, dar în același timp am văzut o echipă a Elveței cu forță de joc, cu jucători care au câștigat duelurile individuale. Anghel Iordănescu a acuzat și forma fizică precară a jucătorilor săi pe care speră să îi revitalizeze până la meciul decisiv cu Albania, care se va juca duminică de la ora 22. Amintim, seară, România a deschis scorul în meciul cu Elveția dintr-un penalti obținut de Chipciu și transformat de Stancu în minutul 18 și a fost egalată în minutul 57 de Mehmedi. Albania a pierdut 0-2 la cu Franța, dar a cedat foarte greu Goluri marcate de Griezmann și Payet În minutele 89, respectiv 95 Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport Mă gândesc, așa n-au în Franța? Anticărcel? Serios, să le dea tata Puiu da Le și da să da. sune pe și da. Auzi, stai, lămurește-mă și pe mine Deci, înțeleg că duminică jucăm cu Albania Singura șansă este să-i bate Teoretic dar cum e cu ieșitul din grupe? Deci dacă facem un rezultat care ne scoate din grupe, înțeleg da. că putem să jucăm în funcție de locul pe care îl ocupăm cu... Dacă Elveția da, e de la Franța... Germania, cu Polonia, cu Ucraina, cum e? Tablouul e mai complex decât la precedentele ediții, pentru că e prima oară când sunt 24 de echipe și atunci nu mai e același algoritm. E în felul următor. Teoretic, există speranța ca și cu un egal să te califici mai departe, pentru că patru echipe de pe locul 3 vor merge în optimile de finală. Există calcule matematice care spun că și cu două puncte poți obține asta, dar e destul de puțin probabil, astfel devine imperios necesar să câștigăm meciul cu Albania. Mai departe, în felul următor, dacă noi câștigăm cu Albania și Franța bate Elveția putem să terminăm chiar și pe locul al doilea. Da. Dacă e bate la două goluri diferență, de exemplu... Da. Mă rog, Noi am luat bătăi la, bătai, la ea, un gol diferență. Da, mă rog, contează. Calcule contează. Dacă cumva prin 2. absurd prindem locul al doilea, jucăm cu locul 2 din grupa C. În grupa C sunt Germania, Polonia, Ucraina și Irlanda de Nord. Deci, ah. teoretic, ar fi Ucraina. Polonia sau Ucraina. Da. Oricine ar fi în da. nasol. Nasol. În cazul în care terminăm pe locul 3... Da... Jucăm fie cu câștigătoarea acestei grupe de care tocmai adică vorbim, Germania. adică în principiu Germania, fie Audea. cu câștigătoarea grupei din care fac parte Slovacia, Țara Galilor, Anglia și Rusia. În acest moment Țara Galilor și Slovacia sunt pe primul loc până la ora disputării Cum meciului e asta? de astăzi între Anglia. Anglia are meciul meci cu Țara Galilor, dar dacă Anglia nu câștigă meciul cu Țara Galilor, rămân în continuare Slovacia și Țara Galilor pe primele poziții, întrucât Slovacia a învins seară Rusia. În Germania. cu Germania. cu să-i facem de râs. Eu mă aduc aminte când i-am bătut cu 5 la unul în Ciulești, Băi în da. Germania. să știi, Înțelegi? să știi. Mamă, atunci să vezi surpriză. Ce-ați fumat? Mama, Bă, serios? Da mă... Bă, da, facem un exercițiu de imaginație. Deci după toate criticile astea și... da, ajungem să batem în, în Germania. Băie, să prindzi Anticărcel? o opile cu Germania și toată lumea. Vai de situație. Și să bați Germania. Și să vezi atunci răsturnare de... Da. Optica a suporterului român. Da, domne, eu am știut întotdeauna că putem, băieții pot. <laughs> Hai, reveniți-vă cu picioarele pe pământ, vă rog. Republica Fantastică România, vestul sălbatic la TIHA o nu pierdeți Republica Fantastică de astăzi. Este Minunaca. film de groază cu zombi și clowni. <laughs> Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Canalul de concurs și lați vacanța la mare, dar Republica Fantastică România. Ceva de filme de Serie B cu zombie și cu nemorți și clowni în același timp cu tot cu alegerile locale de cu două săptămâni. Ai rămas blocat în ele. Păi nu -au, au fost niciodată atâtea întâmplări bizare cu alegerile da, Noi știm să le povestim pe toate până da. Plus că mai arestează pe aceștia mulți. Exact. Exact până la urmă, o să elegeri. mai avem. Da. Bun, de data asta avem un catindat. O casă incendiată, focuri de armă Copii fugind îngroziți și una peste alta Cum spuneam, Piroșii. film de groază Din care mai lipsesc doar nemorții Care atacă o comunitate pașnică Dacă era în aveam și zombies Așa, okay. dacă e din Bistrița Năsău toată povestea, nu sunt zombies Deci despre ce este vorba? Ha, ha, ha, ha. 4 iunie, cu zi înainte de alegerile locale, Daniel Rezvanță, candidatul din partea UNEPR la primăria Tija Bârgăului din Bistrița Năsăut, a chemat poliția și a declarat că în zorii zilei cineva i-a incendiat casa cu un cocktail molotov și apoi a tras mai multe focuri de armă spre mașina cu care încerca să fugă, atenție, alături de soție, de concubină, și de cei patru copii ai lor Mamă, ce combinație acolo Citat dintr-un reportaj adevărul Când m-am trezit eu, zice domnul Rezvanță a fost dat foc la casă, tot rotat în jurul casei. Am dat să ies afară când am văzut că se trage cu armă de foc. Mi-am luat copiii, ne-am dus într-o încăpere și ne-am pus jos până au încetat focurile, după care am luat mașina și am mers la maică mea. Și atunci s-a atras în noi. Dai seama, deci film de acțiune e de groază, de aceea mai zic că cineva că e plictiseală la țară. 21-22, cine a tras în noi. Da, acum ar trebui să pui piesa aia cu reședința mea de vară, e, e la țară. țară. Acolo era să mor <laughs> de ură și de -ntristare. Bun, candidatul i-a acuzat pe primarul în funcție de la vremea respectivă și pe celălalt candidat din partea PSD, care a și ieșit primar între timp, că au încercat să-l ucidă pe el și pe toată familia. Voi parcă și văd titlurile din ziare. Masacrul la tija a Bărgăului, cu cluc clan de pistrița, atacul de noapte împotriva candidatului... Pe 5 iunie, a doua zi, victima care a avut grijă să-și facă cunoscută povestea în toată comuna a fost votată consilier local, mai multe voturi n-a reușit să strângă totuși. Însă, știi, hanii bârgăueni, ca să zic așa, nu par niște alegători prea impresionabili. Ia un incendiu acolo, patru pușcături, nici măcar nu i-o nimeri. Totuși, la doar câteva zile de la incendiu și atac, procurorii fac lumină în acest caz. Potrivit acestora, Daniel Rezvanță și-a scenat întreaga poveste. Bă, deși ce nebunie sunt alegerile locale în comunitățile astea, îți dai seama, ăla și-a dat foc la casă, s-a dus la poliție, declara a declarat că s-a tras cu pușca după el. Complice, au aflat procurorii, i-au fost tocmai cele două femei cu care trăiește și cu care are copii, soția legitimă și concubina. Bă, deși caracterul caracter e rezvanță ăsta, înțelegi, el trăiește în aceeași casă acolo, are nevastă și mai are și o concubină, copii împreună au fugit, au pus la cale treaba, nu știu Rezvanța a fost și arestat pentru 30 de zile Dar stai, mai avem Aceasta nu este prima dată Când Rezvanța încearcă să înșele Compania de asigurări Odată cu descoperirile legate de întâmplarea Din 4 iunie, scrie reporterul De la adevărul, procurorii au aflat că Rezvanța A încercat și a și reușit aceeași manevră Și în urmă cu 3 ani în 2013 și-a asigurat fraudulos un imobil cu 300.000 de, de euro după care l-a incendiat și a cerut despăgubiri, ceea ce pare să fi încercat să facă și acum, dar combina cu alegerile. Pentru că recent și-a asigurat căsuța de câteva zeci de mii de euro pentru 350.000 de, de euro și acum iar cere despăgubiri. Deci, vedeți? Într-i neapărat să ajungi primar ca să fur niște bani? Cu puțină inventivitate merge și fără funcție. Atakul diinti kabar spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Zanussi. La eMag le găsești cu până la 20% reducere. cum pe eMag și cumpără aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cu tocător cu curățare catalitică la prețul promoțional de 1079 lei. eMag online.ro A fost o dată Ana care suferea de amețeli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 I made funny, 8 și 27 de minute, avem turul României uh, acum și e, e bine să fii uh, în, uh, în tur, ai nevoie să realimentezi, am făcut-o și noi cu niște sandvișuri și niște macarons foarte bune de la Rompetrol, le mulțumim pentru că au trecut pe la noi în această dimineață, uh, să ne fie de bine, mulțumim frumos! Turul României la Europa FM La Timișoara mergem. Fântânile publice din Timișoara fac ca spiritul concurenței între politicieni să se manifeste din ce în ce mai puternic și mai ascuțit. Atât fosta administrație Ciuhandu, aflată la putere până în 2012, cât și administrația Robu, vor să rămână în istoria orașului ca fiind cea care a ridicat cât mai multe fântâni publice la care să curgă apă rece și gratuită pentru timișoreni. <laughs> Trebuie să nu au robinet în casă Băi, adică, de fiecare ce nu? are că o nebunie pe cuvânt da. Iar principalul partid de opoziție din Timișoara PSD a găsit și el metoda prin care să-i fie legat numele de fântânile publice din oraș. Războiul fântânilor publice. Ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ne spune Dan Turcu. Bună, Bună dimineața. dimineața! Bună dimineața! Aș începe cu câteva date legate de istoria fântânilor publice din Damișoara. Da. La începutul anilor 2000, administrația Ciuhandu s-a apucat să foreze fântâni în mai multe cartiere ale orașului. În total au fost realizate atunci câteva zeci de asemenea fântâni. Ei, la fiecare fântână mai mare, ari de atunci au decis să fie pus o plăcuță indicatoare pe care să fie trecut numele primarului Gheorghe Ciando, numele firmei care ne realizează întreținerea și anul în care a fost forată. Prin două forate. <laughs> <laughs> O rată. Prin 2013, la un an, după ce uh, actualul primar Nicolae Robu s-a instalat la primărie în primul mandat, subordonații săi au decis că a venit momentul să schimbe plăcuțele indicatoare. S-au dat jos vechile plăcuțe rând pe rând de la fiecare fântână și după câteva săptămâni, evident, au apărut plăcuțe noi. De aceea, Au apărut însă și alte informații, da. Uh -huh. s a modificat numele firme care realizează sau că ok, a fost o altă firmă care a câștigat contractul, numărul de telefonul acesteia, dar cel mai important în locul lui Gheorghe Cioandu a apărut numele actualului primar Nicolae Robu Băi, cum Auzi, se da, desfie. dar să știi că asta nu e o noutate, și faraonului Akhenaton i s-a întâmplat, la fel, după ce a murit mamă, i-au cioplit numele jos de pe toate obeliscurile și regine Hacepsut deci asta e, ce mi ce mi-e Achenaton, ce Robu rămas rob. în, în istorie, și Hacepsut și Achenaton Și fântânile astea o să dăinuiască acolo mii de ani <laughs> da, depinde cu numele Cui va fi pe, pe acele plăcuțe da. Deci, Edilușev Noul Edilușev, Nicolae Robo A ținut să aibă și el înscris numele Pe uh, plăcuțele de pe frântul Deși, sincer, nu a avut nicio contribuție La realizarea lor le -a, e, apoi... Nu le-a demolat, asta e contribuția Dacă nu le-a demolat, ale lui da. În campanie electorale, tineretul social-democrat într-o efervescență au avut o acțiune de campanie prin care au dat jos plăcuțele cu numele primarului robie drept de pe o singură fântână, o singură plăcuță, au înlocuit-o cu o plăcuță pe care era numele lui Gheorghe Ciuhandu. Adică mm -hmm. oamenii au vrut să se respecte adevărul istoric. Ei, acum a venit primarul Nicolae Robu, a decis să-și foreze, s-a supărat, a decis să-și foreze propriile fântâni să nu mai fie acuzat că se laudă cu fântânile predecesorului. Va fura 12 asemenea fântâni pentru început, spune el, și evident cele 12 vor avea plăcuțe pe care. ghici mm. ce va scrie? Primarul Nicolae Robus. Mulțumim foarte da, n-ar fi mai da. simplu să scrie DNA pe toate. <laughs> <laughs> nu mai bine le pune robinet în casă dică să... <laughs> Mulțumim, dator cu 8 și 31 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. vie și blu. Noi, sunt foarte frumoasă la asta. Luna și noi am ascultat 8 și 34 de minute. Dar trebuie să vorbim cu Ioana, să vedem când dăm drumul la semnalul ăla de concurs. O să ca o la mare, da. O să se supere o să o se furie. Uh -huh. Dar pentru asta există un curs de management al furiei în cadrul unui festival ce va avea loc la Târgu Mune și Va fi distrus cu băta un autoturism. Asta sună așa, e cam cam București, la ora de vârf, în aglomerație, la răzoare sau în orice intersecție, de fapt. Nu că la, la noi îi trece furia dacă distru șoferul, nu mașina. <laughs> e adevărat. Da. Un automobil, deci, va fi făcut zob cu băte de baseball la cursul de managementul furiei la ceea ce se cheamă Maris Fest la Târgu Mureș. Festivalul ăsta va avea loc în perioada 17-19 iunie și este pentru promovarea culturii motociclismului și a muzicii rock. Hmm. Deci, mi se pare interesant. Deci, da. motocicliștii sunt învățați să distrugă uh, automobile cu bâta ca să le treacă nervii în trafic. Ori doar se antrenează. Bun, sau poate se așa. Se va organiza sâmbătă-noapte toată treaba asta. Domnul care organizează spune că i-a fost milă să supună motocicletă la un asemenea supliciu și de aia a luat o mașină. Organizatorii susțin că la cursul ăsta sunt așteptați și politicienii locali ca să-și descarce furia de după alegeri. Fie că nu au câștigat, fie că au câștigat Dar bucție. nu putem face invers? De Ceea ce, ce să pe, pe politicien să-și verse furia? Da, mai de noi, pe... noi acolo și... <laughs> că ăștia au mașini. Exact. Chiar, da. <laughs> Bun, de asemenea, mie îmi place asta pentru că se organizează totul un că altfel nu pot să spun, dar super funny. Deci fiți atenți. Există și alte provocări. Vor putea bea gratis o sticlă de whisky numai dacă o vor căuta temeni și o vor găsi în groapa cu noroi. Sau există un concurs de pescuit mici în galeta cu muștar. Înțelegi? Sau se poate se organizează un concurs care se cheamă țupete pe linoleu. Cum? Care e un concurs tradițional în zonă în Ardeal, înțeleg, țupetia pe care e așa, în concurs se îmbibă bine linoleumul cu detergent sau săpun La capăt se pune o găleată cu apă și o banană în găleată Scopul e să ajungi cât mai repede la găleată Fie că te arunci pe burtă, fie în picioare, care cum poate De unde trebuie să scos banana fără ajutorul mâinilor Da, da, da, da, da Asta este o piesă prietenilor noștri de la Casa Loco pe vremuri Rupete ravecă În care există acest refren Sâmpăte pe linoleu! O, oh, da, ce cultură generală are Vlad, adică nu și si a pălină Da, rupetera veche. Așa, și tot la acest festival. Așa, da, place cum zice Tudoran, zupa tea leu, Da. Um... Da, uh, hai să zic și asta, există ruleta rusească cu ouă. Asta mm. i-a plăcut uh, lui Zaf. Asta mi-a plăcut mie, da. da. Uh, cei care vor avea noroc, celor care vor avea noroc, li se va sparge de frunte un nou fiert, scrie Agel Cei mai obțin norocul, se vor alege cu oul și în pe față. Adică eu. Asta, da. mai, mai țin minte, am făcut da. anul trecut de Paște. Sigur că am strâns și niște lucruri și le-am oferit Uh, celor care aveau nevoie de ele, dar uh, dincolo de chestia asta, am avut un ghinion fantastic. Nu, ai câștigat tot. Cu oricine aș fi jucat. <laughs> Băi, meream ouăle alea, eu le pe la fierte, iar adversarul întotdeauna din alea crude. Da, și el ți le trântea pe front. Mie încă, Bine, da. deci trebuie foarte. să facem asta cu țâpătia pe linoleu, mi se eu, pare nu, foarte bun. să spune că asta cu ouăle, da. Pe tine <laughs> te-aș vedea. <laughs> Europa FM, când vine semnalul? Ioana, mai încolo pentru obișii 41 de minute, suntem total nepregătiți pentru momentul ăsta. Adică Poate că tu, eu să nu știu, nici, nu știe nimeni ce urmează. Ba eu știu. Ce urmează? Concurs. Hey, concurs. Hai, mă. Hai, mă, că nu e concurs, da nu concurs. Dar să Hai că am dat drumul la concurs, îți dai semnalul. Dacă sunați la 0372069599, intrați în direct și ne spuneți care e parola, care a fost parola de ieri. Puteți câștiga, evident, așa cum spuneam, cum am spus în fiecare zi, o vacanță la mare. Da, la mare. Mai știi cineva pâncare. care e parola de ieri? Uh, eu eu nu, nu mai știu. Pe mine asta nu stai, așa că eu trebuie să caut parola de ieri, că nu mai știu care e parola de ieri. O știi cineva? Ioana? Gata, cine sună? -o. o știe sigur, o știi sigur, da. Hai să vedem cine, uh, cine e direct Ioana, stai, stai Ioana. Ioana, să se intereseze să-ți o spună la radio. Ingrid. <laughs> Ingrid, ești cu noi? Bună dimineața! pune dimineața! Bine, venim ce faci? de unde ești? Din baia mare, oh, la munca! Din baia mare, să ajungi până la mare, să ia ceva timp, cam cât ne ia nouă de aici până la predal. E tot la fel. Ah, <laughs> da, dar ar fi bine! Care e parola uh, pentru asta? Valabilă pentru astăzi? Cel mai tare concert, a, concert al verii! Cel mai tare concert al verii! Bravo! Yeah! <laughs> pleci la mare! Cu cine pleci la mare? Cu prietenul meu Aha Ingrid are un prieten Ce mai face primarul vostru, Ingrid? Mm, mm, nu stiu. Deci că nimeni nu Bine. mai știe Nimeni nu știe, nu? Nu stiu. Bine Ingrid, felicitări Mulțumesc. O sa ajungi la mare împreună cu prietenul tău Te așteptăm și pe 29, 30 și 31 iulie Ca să ocupăm Marea la Live pe plajă. Cu siguranță. Și apropo de Live pe plajă, zile trecute invitam priet pe prietenii de la Lezele Fan Bizar să lanseze aici o piesă, hai să o reascultăm, Roșu Neunță numește. Și revenim. Bravo, Ingrid! Vibrează lumina tavan, un beat mă pasă cal, văd umbră în balans, Chiam sufletul la dans, În mai fac un pas, Dar gândul n-are glas Încă sunt raz, încă sunt nu pare rău, roșești, când ziubești, mă privești, te topești, poate-mi Nu ne-a din nou când uram baluri sub urciuneu Chiar n-ai vrea să spun acum un pic, până la Ne intrăm muzica prin pori, explozii în culori Se apropie încet un tablou perfect Chiși te simt, Suntem pe același film Doi în același film, suspenda simți În același film În același, și neon. Piesa asta a fost lansată de Lezele Fan Bizar săptămâna trecută în garajul Europa FM Live, în deșteptarea foarte frumoasă, de așa. Da, îmi place de ei. Sunt, au un beat foarte urban, așa. Un vibe pozitiv. Sunt o să vedem mișa. la live pe plajă. Mm -hmm. Beatul ăsta urban. Live-ul ăsta se va auzi a, bine. pe plaja Europa FM. 29, 30 și 31 a, iulie anul ăsta. Gadget News la Europa FM. Băi, da, azi o gadget... Niște căști audio cum n-am mai văzut. Sau, mă rog, cum n-am mai ascultat. Nu n mai poate. ascultat că da. căști. Foarte mișto, foarte interesant. Nura le spune căști audio inteligente care testează și evaluează calitatea auzului pentru a-ți oferi un sunet personalizat. Sunetul cel mai potrivit pentru tine, personal. Sunet personalizat. Înțelegeți asta? Mi-a atras atenție. Zic, cum adică? Cum face chestia asta? De fapt, fiecare persoană aude în mod diferit. Se spune că fie, auzul fiecarei persoane e unic precum amprentele sale sau precum irisul, mă rog. Inventatorii acestor căști afirmă că au descoperit metoda prin care să calibreze sunetul în funcție de exact ceea ce poți auzi tu, de calitatea sunetului tău. Cum îl percep? care e principiul? După cum Luca știe prea bine, când sunetul intră în canalul auditiv, Undele lovesc timpanul, apoi ciocanul, nicovala și scărița. În fine, trec prin labirint și excită nervul cochlear care transmite semnale bioelectrice către creier, creier care le traduce în senzații auditive. Convine, asta în cazul în care există. Creierul, mă refer. Da. Asta a spus foarte pe scurt și simplist, așa. O parte din suneturi care intră în ureche este întors în afara urechei, la un nivel extrem de redus, evident. Trebuie să vă gândiți, gândiți -vă la, la ecou. Da. Da? Un ecou, imposibil de auzit în mod normal, evident, dar acești inventatori susțin că îl pot capta cu un microfon foarte sensibil care este plasat direct în căști. Deci ce îmi spui tu acum e că sunetul intră dar mai și este. Da. E... Mă rog, e diferit de situația în care îți vorbește nevasta când intră pe o urechi, iese pe cealaltă. Deci <răzări> există și astea au... Da. La asta mă gândeam acum, știi? Când ai spus că intră, dar mai da. iese, dacă iese pe partea cealaltă, e clar ca în viață. Total diferit. Bun. Când pui prima dată căștile astea Nura pe urechi, se calibrează, emit timp de 30 de secunde diverse sunete și analizează răspunsul microfonului integrat, după care stabilezi care este profilul auditiv al posesorului. Pentru că în funcție de uh, cum este trimis înapoi sunetul din ureche, la nivelul acela foarte jos, cum spuneam, se poate defini uh, profilul de auz. Căștile Nura sunt extrem de interesante și din alt motiv, pavilioanele, deci ce se pune pe ureche, au două componente. E casca mare, propriu-zisă, care acoperă toată urechea. Asta uh -huh. este destinată bașilor. În timp ce în interior se află căști mai mici, modelul ăla care intră în ureche. Cum sunt căștile de telefon, de exemplu care transmis sunete medii și înalte. Și prin acest truc constructiv se, a, se asigură o calitate excepțională a sunetului. Bașii pe pavilionul mare, înaltele și mediile pe căștile alea mici care intră în ulei. Zice Foarte că interesant. se cheamă Nura, nu? Nura, da. Și că mamele de băieți nu o să se obișnuască niciodată cu... Nura asta. Cu de o să mereu cu Nora <laughs> și niciodată nu se simte confortabil. O să fie un sunet strident în da, permanență. În <laughs> Delia și Deep Central, gura ta, ascultăm în deșteptarea. Delia știi, a confirmat și ea că vine la life pe plaja, și că o avem și pe aia, pe 29, 30 și 31 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Ce-aș putea să mai vreau când mă atingi să tu mă și mă simt. E real. Mm -mm. Ce-mi faci, nu stiu cum mă dezbraci. Ca o felină, cum vrei să tai? Și mă atingi, mă s rus fatal. Mă întoarce pe. Se mai curata, ta, ta. Ce-aș putea să mai spun Când te ating Pielea ta, ta Mă aprind Și mă simt Dezarmat Sunt cum eram mai blocat Nu mă pot controla, e ciudat Și mă simt imobilizat mă întoarce pe dus Mă ridică de jos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 Ce Agurată. Delia Live pe plaj, anul acesta, 29, 30 și 31 iulie. Dublu sau nimic, după ora 9 avem 2400 de euro astăzi. S-a depus o contestație pentru una din întrebări în această dimineață, dar s-a rezolvat Am contestația. Respinsă. Înțeleg că a fost respinsă și se păstrează întrebarea, nu? Da. Da, deci avem patru întrebări și în această dimineață, la dublu sau nimic, pentru 2400 de euro. Avem știri cu Ioana blustur Capitanu și nu uitați de judecata de joi, Cristian Tudor Popescu, în această dimineață, în deșteptarea. Let's go, summer time. Vara asta ocupăm marea! On, 29, 30 și 31 iulie! Wait, so right. summer time. Europa FM live pe plaja! Powered by Cellgross. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia.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 Motiv bun să faci jogging în drum spre casă. Așa că atunci când îți este sete, gustă Freeway și schimbă perspectiva. Pentru nonconformistul din tine, la Lidl ai Freeway cola 2 litri la 1,99 lei și Freeway Orange 0,33 litri la 0,89 lei. Lidl, merit să fi surprins!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 Începând de astăzi, temperaturile cresc cu 10 grade Celsius față de începutul săptămânii. Specialiștii de la ANME spun că diferența reală resimțită de organism este de 20 de grade față de zilele trecute. Pentru astăzi, Administrația Națională de Meteorologie anunță temperatură de 31 de grade la umbră și 40 la soare. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. În majoritatea regiunilor din țară de astăzi vom avea temperaturi ridicate de peste 30 de grade Celsius. În București astăzi vor fi 31 de grade la umbră și 40 la soare, declară meteorologul Gabriela Băncilă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că sfârșitul de săptămână vine cu valori chiar și de 50 de grade la soare. De vineri se instalează canicula în toată țara. Vor fi maxime de 37 de grade Celsius la umbră, în special în sudul țării. În București vor fi 42 de grade la umbră și 45, chiar 50 de grade Celsius la soare în mijlocul zilei când se încinge și asfaltul. Barul acesta de căldură vine dinspre nordul Africii, mai spun meteorologii. În București se fac pregătiri pentru canicula prognozată. La sfârșitul săptămânii, primarul ales al capitalei Gabriela Firea a cerut administrației spitalelor să amplaseze corturi de prim ajutor în oraș. În fiecare an, între 1 iunie și 31 august, în marile intersecții din București, sunt instalate câte 20 de corturi dotate cu dozatoare de apă potabilă și aer condiționat. Asistența medicală este acordată de voluntari de la serviciul de ambulanță. Pe de altă parte, în vestul țării nu a trecut pericolul inundațiilor, până după amiază este în vigoare codul port tocaliu emis de hidrologi pentru râuri din județele Caraș-Severin și Timiș. Mobilizați pe rețelele de socializare online, mii de greci au protestat aseară la Atena, cerând demisia guvernului de stânga condus de Alexis Tsipras. Manifestanții în majoritate angajați în sectorul privat au denunțat impozitele și cotizațiile sociale majorate sub presiunea creditorilor internaționali. De săptămâna trecut viitoare, transporturile în Grecia vor fi perturbate de o nouă grevă, a avertizat Ministerul de Externe de la București. Peste 36 de suporteri au fost arestați ieri în orașul francez Lille, una dintre gazdele campionatului european de fotbal. După confruntări cu poliția, 16 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidente violente s-au mai petrecut la Euro 2016 între suporterii Angliei și Rusiei, ambele selecționate fiind amenințate cu excluderea din competiție. Lucian Popescu. Incidentele din orașul francez Lille au avut loc după terminarea meciului dintre Rusia și Slovacia din cadrul Euro 2016 câștigat de slovaci. Însă actele de violență i-au avut drept actori principali pe suporterii britanici aflați și ei în oraș pentru meciul de mâine dintre Anglia și Slovacia. Cel puțin o persoană a fost rănită în ciocnirile dintre suporterii britanici și forțele de ordine franceze, o mașină aflată în zona a fost distrusă, iar o explozie a unui dispozitiv incendiar a provocat panică printre cei prezenți. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe fanii britanici. O bătaie a izbucnit și într-un tren care circula pe ruta Cale Lille, protagoniști fiind tot suporterii britanici care s-au bătut de data aceasta cu suporterii galezi. În urma altercației, câteva persoane au fost rănite ușor iar la sosirea în gară, forțele de ordine au reținut câțiva suporteri. Zece de morți după noi bombardamente asupra orașului sirian Alep, cel puțin 34 de oameni, majoritatea civile au murit ieri, relatează postul de televiziune Al Jazeera. Printre victime se numără și copii. Helicopterele ale armatei, fidele guvernului, au lovit districte controlate de rebeli. De la izbunirea războiului civil sirian în primăvară lui 2011, bilanțul deceselor a urcat la 280.000. Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia. Bună dimineața, România a remizat 1-1 cu Elveția și trebuie să învingă Albania în meciul decisiv pentru calificarea în optimile Euro 2016. Tricolorii au deschis aseară scărul dintr-un penalti obținut de chipciu și transformat de stancu în minutul 18. Săpunaru a nimerit apoi bara. Mehmedia a egalat în minutul 57, iar elvețienii au avut posesia 62%. Ne-au dominat tot meciul și noi am căzut după călul primit, a declarat la final Săpunaru. În repriza secundă, Pintili și Raț au ieșit accidentați și au fost... A înlocuiți de Hoban și Filip, iar Florin Andone a intrat în minutul 83 în locul lui Stancu. Față de meciul cu Franța, Angelio Ordenescu i-a titularizat pe cheșerul Chipciu, Torje și Prepeliță, dar tot nu a reușit să împrospăteze echipa. Suferim mult la acest aspect, ne este foarte greu să ducem două jocuri în decurs de 3 sau 4 zile. Pentru aceea am și încercat să aducem câțiva jucători proaspeți în 11-le de start. Repriza a doua a aparținut Elveției, echipa noastră a suferit foarte mult și datorită faptului că am fost nevoiți să facem două schimbări pe accidentare, Angel Iordănescu a mai spus că și Bogdan Stancu are o problemă medicală, dar nu foarte gravă, iar Mihai Pintili a anunțat după meci că 100% va fi apt pentru confruntarea cu Albania, duminică de la ora 22. Aseară albanezii au fost foarte aproape de o mare surpriză, au rezistat până în minutul 89 al meciului cu Franța, dar au cedat 0-2. Griezmann a deschis cărul la primul șut pe poartă al reprezentativei gazdă, iar Paie a reușit un nou gol frumos în al cincilea minut al prelungirilor. Ambele echipe au avut câte o bară și mari probleme la final. Analizare. Franța a trimis 19 șuturi în afara cadrului porții, iar Albania a avut nouă tentative nereușite. Luca, La mulțumim tare mult. Am găsit am văzut că Gazeta Sporturilor a găsit uh, nu știu, motivul pentru care am făcut doar egal da? uh, cu Elveția. Uh, înțeleg că elvețienii au cruciuliță direct pe steag. <laughs> <laughs> și chestia asta Nu Vorbim în câteva minute cu trimisul special al Gazetei Sporturilor. o Ioanițoaia a fost la meci și ne spune dinăuntru de acolo... Perfect. Simt Până simt atunci prea. avem judecata de joi și Cristian Tudor Popescu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Iglesias la Europa FM 9 și 11 minute. Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi imediat. Nu ratați! 2400 de euro la dublu sau nimic. Peste doar câteva minute începând scrierile. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM. În țara de baștină a lui Eugen Ionescu se discută aprins despre consecințele absurdului. Nu despre absurdul însuși. Acesta trecând drept normal. Înainte de a întoarce pe toate părțile decizia de ieri a Curții Constituționale legată de abuzul în serviciu, nu poți să nu observi cum a fost produsă. De mai bine de 10 ani, în legea respectivă, figurează sintagma îndeplinire în mod defectuos a îndatoririlor de serviciu. Ea a fost scrisă de juriști și votată de Parlament fără să zică cineva ceva. O lege n-ar trebui verificată constituțional atunci când se adoptă, nu an de zile după aceea. Un deceniu întreg se judecă procese, se dau sentințe în cazuri de abuz în serviciu, nimeni nu zice un cuvânt, ce cere, nici atât. Și vine acum o inculpată grea, Madame Bica, cu antrenament în chichițe avocățești, care contestă constituționalitatea legii. Și, pac, contestația este admisă. Mă întreb, oare câte asemenea expresii mai sunt plantate în legile acestei țări de către cei care le-au făcut pentru uzul infractorilor de soi? Cuvinte puse acolo de hoți, pentru hoți. Dincolo de discuțiile juridice pe marginea hotărârii CCR, important mi se pare mesajul transmis astfel. El corespunde infecției propagandistice răspândite constant de toți politicienii momentului, indiferent de culoare, de la Tăriceanu la Băsescu, de la Dragnea și Ponta, până la Udrea și Ghiță. Trăim într-un stat polițienesc, procurorii sunt un fel de securisto-milițieni, oamenii de bine sunt umflați pe nedrept. Or, dacă trăiești în România și nu ești orb, n-ai cum să nu te întrebi Câte cazuri de funcționari publici abuzați de procurori am văzut, și câte abuzuri crâncene comise de funcționarii publici asupra cetățenilor? Fiecare dintre dumneavoastră, stimați ascultători Europa FM, poate relata cazuri de aroganță, dispreț, nedreptățire strigătoare la cer a unor oameni și favorizare pe fața altora, băcorirea și în ultimă instanță jefuirea cetățenilor de către funcționarea statului, făcută cu legea în mână, folosită pervers. Spunând îndeplinirea cu încălcarea legilor, CCR extinde, de fapt, aria de manifestare a ticăloșilor celor care își folosesc funcțiile în interes personal, prejudicind statul. Preanalții judecători politici se înscriu și ei în Asociația pentru Protecția corupțiilor și Hoților. Oricât de deprimant ar fi această constatare, e loc și de mai rău, căci când indivizilor suspuși pe care i-am enumerat, li se adaugă prea mulți simpli cetățeni care și-au are ales într-o veselie primarii penali, aflați chiar și în spatele gratiilor, nu știu cum gândește un procuror DNA, dar ca jurnalist îți vine să ții singur un interviu cu o singură întrebare. Mai are rost? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. A schimbă tot, Andra vine la live pe plaj Ingrid a câștigat mai devreme Vacanța la mare Mâine avem o altă vacanță, tot la mare Trebuie doar să aflați parola Astăzi, din programele colegilor noștri Începând cu ora 10 Acum, lansăm dublu sau nimic La 1769, începând scrierile Scrieți dublu numele vostru, orașul În care ascultați Europa FM Într-un SMS și trimiteți la 1769 Avem 4 întrebări și 2400 de euro O mulțime de bani o mulțime de banda, Chiar o grămadă întrebări pe măsură. Permiteți. permiteți. Sunt gata deja. 1769, scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM. Și poate ajungeți în direct, cine știe. O video a în direct de la Paris despre meciul de seară România-Elveția peste doar câteva minute. Rămâneți cu noi!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 doar 499,99 lei, Blanco mereu peste așteptări.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 Don terapia tratează atât cauza cât și efectul. Furazolidon terapia potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține Furazolidon și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.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 9 și 29 de minute, ultimele secunde pentru un scrier la dublu sau nimic, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga 2400 de euro în această dimineață. În direct din Paris, trimisul gazetei sporturilor Ovidio Anițoaia este în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut pe toți și vă spun că plouă din nou la Paris, plouă de când am venit aici și că nu e prea mult senin nici în inimile noastre după acest meci nu al echipei naționale. Un rezultat, lași numi echidabil, în ciuda faptului că trebuie să recunoaștem, elvețienii au dominat copios în repriza secundă, se demonstrează din nou că nu reușim să marcăm gol din acțiune, ci numai din, din penalti. Au intervenit nefericiți și accidentările lui Pintini și rați, pintirii, fiind sau au cotit de echip, de pildă, cel mai bun om al nostru, dar e cazul să lăsăm întrebările, e cazul să lăsăm nedumeririle și criticile că așa suntem noi, când nu se câștigă meciul, ne repezim să uh, punem tunurile în acțiune și să ne gândim că acest rezultat de egalitate ne menține totuși în cursa calificării și că nu mai avem de ales, e obligatoriu ca duminică la Lyon să batem Albania. Acum, să dea Dumnezeu și eu, să și reușim, pentru că ați văzut, probabil, Albania și-a vândut extrem de scump pierderea aseară la Marsilia, tocmai în fața Franței. S-au găsit aici principala favorită sau una dintre principalele favorite. Albania a pierdut cu 2-0, dar a primit goluri în 89 și 94. Ceea ce o recomandă ca un adversar uh, redutabil pentru tricolori. Dar ce să spunem? Să sperăm că tricolorii își vor linge rănile, își vor strânge rândurile și vor reuși în acest ultim meci o victorie. Orice alt rezultat în afara victoriei ne scoate uh, practic, teoretic și practic din bătăria pentru calificare. N-am jucat dezamăgitor la acest european până acum, am jucat, am jucat cam în nota noastră, așa, ușor mocăit, dar iată acum suntem în situația de chitul dublu, cum zic gamblerii, ori câștigăm, ori ne întoarcem acasă. Domnul Ioan mulțumim. Să sperăm că se oprește ploaia sau poate că la Lyon nu plouă, ca să avem și noi parte de un joc mai bun. Nu ploaia ne-a încurcat. Am dat și eu vina pe ea, așa, ca să nu zic. Asta plouă cu intermitențe. Când e soare, când e ploaie, e Am înțeles. Mulțumim tare mult și numai bine. Numai bine, vă urez tuturor, numai bine. O video a trimisul special al Gazetei Sporturilor la Paris la Euro 2016. 9 și 32 de minute Jucăm și noi dublu sau nimic astăzi. Jucăm 2400 de euro avem în această dimineață. Patru întrebări. Hai să vedem. În 3 minute și jumătate aflăm dacă dăm banii sau nu. Europa FM, deșteptarea. Radiurile un pic mai tare. Un pic. Nu mai tare. Așa e bine.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 Buna dimineața! Dublu sau nimic la Europa FM. Atât de simplu astăzi, 2400 de euro! Plecând de la cât? 300, 600? Ui. Na! He, Loredana, te auzi, te -auzi, -auzi. auzi! Așa, 300, 600, 1200, 2400! Loredana, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Cum e vremea la Reșița? Superbă, mai ales când m-ați voi! Ah, ce drăguț! Da, s-a da, ieșit soarele! Da, a ieșit soarele, da! Normal! Ce faci? Cu cine ești acolo? Te-am auzit oh, vorbind. Cu soțul meu, cu fratele meu și cu băiețelul meu de 8 luni. Da, ah, să-ți drească. Mai Mulțumim ales, la fel. Mai ales băiețelul o să te ajute. Să cheltuiți oh, banii. Singur. Să, să cheltuiți banii, și banii și e bine. Bine. Așadar, ai trei bărbați lângă tine care te pot ajuta în concursul de astăzi. Aveți specializări diferite? Uh, da. Cum e întrebarea asta? Yeah. Da. tu la ce te pricep cel mai bine? Oh, Dumnezeule, ca toți e românii bun. la toate și la nimic. La toate și la... Soțul? Um, da, și yes. spaniol Nu, no, nu este spaniol Am înțeles, deci sunteți multicalificați Da, da, da Am înțeles, bine Loredana, te poți opri în timpul jocului Nu trebuie să ajungi până la 2400 de euro Poți să câștigi, cum spuneam mai devreme 300, 600 sau 1200 de euro înainte Tu decizi de dacă te oprești sau nu Poți să dublezi de fiecare dată și să ajungi până la capăt, dar riși să greșești și banii să rămână la noi. Mâine să încercăm 3200, 3200 da? Deci sunt mai o multe banii Ai, da, 8 acolo, creiere, merge, Ai 8 secunde. acolo, trei creere mergeți. Ai 8 secunde ca o... să răspunzi corectă. Da? și emoțiile dublu. Da, de ce e? Da, dar ceilalți doi n-au emoții. Be, nu, să credeți în că nu au emoții. Bineînțeles că au. Bineînțeles că au. Vlad, tu ai emoții? Eu? Da. Fă, și cum o perpelesc? De dată, dacă ne ia banii. Da, Io Ioana nu mai are emoții, că am dat Simplu vacanța la mare am dat asculti da. fără să fii implicat. Corect. Așa e. Bine, hai că avem întrebări simple astăzi. Mult succes! Mulțumesc, mulțumesc! 300 de euro. 300 de euro, Loredana. În ce an a intrat România în primul război mondial? În 1916. 1916? Uh, asta e o întrebare, nu? Stai să ne gândim dacă să-ți răspundem sau nu. Nu, în primul, în 1916. Cine a oferit acest răspuns? Soțul. Soțul îi Soțu mulțumim frumos pentru participare. Da. Da. Dar ră tu rămâi, să vedem dacă e bine sau nu. Păi primul război când a început? Un în ce 1916. an? În 1916. În, în 2014, zice, la audio. Bine, în urma cărui uh, incident? Pe că totuși mai dar de ce mi-ai Nu vă bateți, stai așa ne Stai no. puțin, dacă a no, început no, no, no. în 1914 ce? Noi doi ani ce am făcut? Oh, am așteptat! De-aia să spună soțul în urma cărui incident a început primul război mondial A omorât la Belgrad pe primul... a Greșit? Nu la Belgrad Nu la Belgrad, ai greșit uh, uh, Taraevo Așa, Taraevo Bravo pe malul râului, pe prințul moștenitor, arhiducele... Aoleu, câte lecții de istorie aici! Da. Acum, instant dintr-o dată! Da. Da. da... Așa cum spunea și Vlad, 1914 era... Data la care a început primul război mondial. Data la care a început primul război mondial. Ce facem, Loredana? ce faci soțului? Ce pot să-i mai fac acum? să l că e bine! Pupă-l pe soțul său, că în 1916 e corect! Cucă-l! Bravo, soțul! Cum rețetă? relaxat. Nu, chiar. Deci, România a intrat în primul război mondial în 1916. Răspunsul e corect, validat. Ai 300 de euro. Loredana Da Ia să vedem, cum facem? Cum facem? Continuăm, cu ei, că dublu zi, sau nimic, deci am zi. avut și ce-am pierdut 600 de euro Acum că nu mai poți să dai înapoi, ai zis că o să continuați Întrebarea n-ar trebui să fie grea pentru tine, ți ai spus, da? Da Deși sunt ca de fel, dar am aterizat pe aici. și mai simt. Pe ce cautai? Pa, băieții de unde sunt? Băieții sunt este pe aici, evident, că după el am venit. A, ok. Aha. Te-ai relocat. Da. Bine, Loredana. Pe ce râu se află orașul Satu Mare? Somesc. Ce pușcărie găzduiește orașul, satul Acuma, na, și A, mare? Acum, Ana dumneavoastră. La Baia Mare La Baia Mare e una celebră. La Baia Mare, iartă-mă. Ce un... nume celebru. Da. da. Și am da. fost în satul Mare la un moment dat. Și parcă așa mi amintesc eu, că era Someșul. Mm -hmm. Și e Someșul repede sau Someșul negru? Încet, nu știu. Sunt someșu lent. Lent, da. Vă sună un telefon. Cred că ne-a pus pe hold, săraca, fără să-și dea seama. Sunteți în hold. Dore, Dana? Nu -a Stai că e panică acum la reșiță Îți dai seama. Ce ai făcut? Alo? Din Asta. Ce ziceam? vă dacă că dacă pierdem legătura Ai încurcat Banii rămân la noi eu, eu Că vă ascult în fiecare zi De o mie de ani Nu știu ce? Ce a, Mulțumim da. Ce faci? Și butoane de nervi acolo da. a? A, Nu, probabil că l-am strâns foarte tare Lângă ureche și Asta zic Da, ține-ne tare Strâns da. lângă ureche vă Bun, deci fie. pentru somnă Și nu te ajută nimeni a, Nu mai bine, ai 600 de euro! Yes, yes, yes. ce facem Ce facem? Ce facem? Ia, ședință de familie acum, întrunire Ce facem? 27 de noară în concetiu. Mergem mai departe. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravo, așa-mi place. Hai, Loredana, să mergem mai departe. Oh. Vă faceți din... Unde aveți de gând să vă faceți concediu de vară? vară uh, e posibil la mare, la noi. Uh -huh. Și dacă luați 2400 de euro? Trebuie să plecați, că -am, nu vă ajuns. aveți de la mare, la noi. Am înțeles. Dar n-am ajuns acolo, suntem la jumătatea jocului nostru. Așadar aveți 600 de euro, puteți face 1200. Ce facem? Continuăm? Continuăm până 200 la urmă. la Asta e. Ce-a fost? Ce fost, ce fost... Gata, fii atentă. 1200 de euro. <gântări> Cum se numește în fizică procesul de trecere a unei substanțe din stare solidă, direct în stare gazoasă prin încălzire? Sublimare, cred. Așa mi-am amintesc. eu Sub, uh, sublimare Sublimare Yes, yes, yes, yes. Băi, nu e corect, stai puțin. De ce? Yes. Care este meseria ta, draga noastră ascultătoare? Um, vă... Funcționar public. Funcționar <laughs> public. Deci, n-aveam voie să-i punem întrebarea asta cu sublimare ca să știe că toți funcționarii publici studiază asta. Nu, nu, nu, nu, nu. Am terminat de asistență medical la care am dat examen la chimie. Și mai. Deci, nu e să... să Nu se. Aha! <laughs> <laughs> Vine eu. poliția Îmi da. Domnule, ce se întâmplă? Mi-au contestat Vine întrebarea poliție. Deci Poftim? ca să, să Vlaci George, eu le prezint Întrebările înainte de concurs cu vreo da. jumătate de oră Uite domnule, eu îmi propun să întreb asta, asta, asta Și întreb și pe ei ca să verific cât de grele sunt da. Sau cât de... Da. Ai mei Pricepuți. care sunt umaniști Nu au de sublimare Domne infernal, întrebarea nu pune. Nu pune că zic, pierde bani, de 8 -a, sună, 10 -a, Cine a făcut că, realul, știe. Da. Și acum, când să-și citească George întrebarea, s-a uitat -la, la mine, am crezut că îmi un împun. <laughs> Știi? Adică am avut o presiune pe mine și George a ridicat-o spre cena, Adică firă. Deci, cu întrebarea și până ta. La urma, oricum, da, da, presiunea Doamna, da. Asta, de asta, Luca, pe ai zâmbit și ți a confirmat faptul că răspunsul e bun foarte repede. Da. Ai scăpat mă depresiune? Uh, da. Acum da. mergem până sus. Da, fii atentă. Loredana, tot. astăzi în mod Ultima special, avem întrebarea numărul 4. Ai câștigat 1200 de euro, sunt banii tăi. Ai da. mai multe variante, ai trei variante astăzi. Iei banii și te distrezi la mare cu soțul. Și copiii. Și copii. 1200 de euro. Da. Mergi mai departe, răspuns corect și câștigi 2400 de euro. Sau a treia variantă din cei 1.200 de euro pe care ai acum, îmi dai mie, ne dai 9.200, rămâi cu 1.000 și dublăm suma rămasă. Astfel încât premiul ar putea fi de 2.000 de euro, dar ai trei variante de răspuns, cu una corectă. Așadar, ai trei variante ajutătoare. Poți să mândi la 2.000 cu trei variante ajutătoare. De tine uh -huh. depinde, de voi depinde oh, nu, ajutați-vă și voi, voi. Adică nu voi de la radio, voi din casă 1200, 2000 de euro, asta înseamnă că mai pui 800 de euro Sau da. 2400 de euro, asta înseamnă că mai pui 1200 de euro De tine depinde oh. dacă mergi mai departe sau. Eu aș merge mai departe, uitându-mă așa la întrebare Oricare din cele două variante de a merge mai departe E foarte bună 2003, mm. no. Votăm? -a -a. Ia, vedeți, cum Hai să votăm. Nu uh, ne oprim, spun ei. O, Avem emoții enorme. Gândește-te că n-a fost greu. Adică la prima întrebare a răspuns soțul, în 1916 a fost pe subiect, cum ar veni. La, la întrebarea două, da. a doua, ai spus tu, Someș, vezi, numai o vizită la satul mare și... Poate și norocul, știi, face parte da. din viața ta faptul că ai fost până acolo și știi că uh, statul mare e pe somești. Iar da. treia cu sublimarea, faptul că ești polițistă, te-a ajutat maxim. Da, o... de Dar, la acum, starea... ai, ai răspuns foarte repede. Adică, întrebarea pe care eu nu o consideram cea mai grea în concurs, da, deci da. o consideram cea mai grea în concurs, ai trecut peste ea fluirend. Mai ai o întrebare. Mergi mai departe, câștigi 2000 de euro cu răspunsuri ajutătoare, cu varianta ajutătoare, ai 3, doar una e corectă. Da. Sau mergi mai departe, clasic, și câștigi 2400 de euro. Cred că o să ne oprim totuși. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, <laughs> Pentru că vă fiecare zi și de câte ori îmi spuneți că este ușoară întrebare, este... Nu a fost chiar așa ușoară. Acum depinde din ce... Uite, vezi, pentru tine întrebarea numărul 3 a fost foarte simplă. Pentru mine ar fi fost decisivă. Știi? Mm. Depinde cum privești uh, lucrurile. Da. Din punctul ăsta de vedere. Nu, no, cred că o să ne oprim. Păi da, Poate dar ce faci? Că, uite, dacă asculti în fiecare zi, știi că de multe ori da. cei care se opresc regretă lucrul ăsta. Nu. Iar aici vorbim de 1200 de euro. Practic, ai putea să-ți dublezi suma. Cunoastem, dar ne oprim Oricum o să vă ascult în continuare Și o să trimite sms în continuare E perfect asta, deci Ultima oră, mergi sigură, mai departe sigură. sau te oprești Ne oprim 1200 de euro Loretana, bine să ne Dar, hai să da. vedem, Dar, hai să vedem Nu te mergem clasic mai departe În afara concursului da. Spunem cine este autorul romanelor Un veac de singurătate și Toamna patriarhului. Oh, da, varianta leasătoare. Nicolai no. Stein, Steinhardt, Emil Steinhard. Zola sau Gabriela García Marquez. Gabriela Garcia. Nu, nu, nu, la literatură. <laughs> <laughs> Ai nu, <laughs> nu Nu. să Se cuvânt, Nu cred <laughs> Stai hard. Spune. Nu, e <laughs> <Agarțiana>. <laughs> da. Bă, m e gândit A, la Marquez. Se ține! Se ține! Se ține! Se ține! Se ține! Să știți, Se glumesc. și ține! Se ține! și Luca Se Vă garantez că Gabriel García Márquez <laughs> Bine oră Dana, bravo, 1200 de euro Faceți-mă un selfie Eu Și te pe românia să românia din, din suflet Mulțumesc, bă, iubes, mulțumesc Hai. Nu știu că timp a trecut Nu vreau să treacă mai mult Nu vreau coloană sonoră Dacă filmul e mut mi ce dacă drumul e cu pietre O să vin până la tine Desculți, nu o să-mi pese Și oricât aș încerca Nu mă înțeleg cu inima Face cum vrea Vrei, ai vrea mama mai tare, vrea mama acum, te văd că nu vrei. Vreau să visăm să iubim ca nebuni, știu cum se face, sunt unul din ei. Și eu câte-aș încerca, nu mă intele cu inima. Face cum vrei. La mine gând, rămâne dormit Ce simt eu noi de pe pământ, te iubesc infinit. Vreau totul să jean totul sau nimic, după dublu sau nimic. 1200 de euro bani buni, luați de Loredana din Reșița în această dimineață. Ne bucurăm tare mult că am dat banii. Eu cu Luca, Vlad, nu se bucurăm, Vlad, la nu poate să <laughs> da mă bani. bucur și eu un pic, că totuși nu i-au luat chiar pe toți, pe toți. Chiar pe toți, pe toți da. Cam atât pentru astăzi. Avem pinul lui Dinu, după ora 10, iar noi avem emisiunea mâine dimineață. Mm -hmm. Pregătiți și voi culinaria, adică... A, ah, da, bună treabă. Nu? Avem, avem, avem ce să discutăm. Uite, am Lu avut pe Luca... cu Adi Hedean. Da, uite, Luca poate povesti ce, ce, ce conținea și urma pe care am mâncat o în filmul pe care Adi Hădean ah, l-a okay. lansat zilele astea pe hădean.live Bine o să-l vedeți după ce are premiera la Cannes. <laughs> să aveți o zi minunată. Ne auzim mâine dimineața. Ciao, din... toate bune! Let's go! Avețat... Vara asta ocupăm marea! 29, 30 și 31 iulie Europa FM live pe plaja, powered by Selgros un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia.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 Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de veri direct sub capac sau cheiță și 1.000 de euro zilnic, căci unde e voie bună și premiile se adună. Detalii pe bere.timisoara.ro Pentru cei peste 18 ani. <ră> în 94 eram singuri. Acum suntem cei mai buni, chiar și la oferte. Cumpără în luna iunie un acoperiș Lindab și primești cadou un balansoar.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 cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Cabină de duș rotundă 90x90 cm, cădiță și sifon incluse, la doar 349 lei și covor tip persan, 80x150 cm, în 10 de modele, la doar 89,99 lei. la, casă, la casă.